سورت النبا ذکری یوم الفصل و وضحت چې مخکې وی مرسلات کې یوم الفصل نو دې سورت کې داغه وضحت کوي چې فسق به جدا جدا شي دی یوبل نه په الله نعمتونو کې چې هغه با جنتیانو ته حاصلي او د نور په تنه محروم وي عقلي دلائل ذکر کوي په اول کې ایکد تھی س</thead>ت پوري ابيار اگې نفس بشارت مؤمنان لخاص او زجر دي مشرکین له هر قیامت اسباد کوي بسم الله الرحمن الرحيم اما يتسائلون ذس شي تاسو نه کوي دحلقه ته ټانکړې تاسو نه دي تبدا سشي تاسو نه کوي ان النبا العظیم دا غلوی خبرې نبای عزویم اللذی هم پی مختلفون اغا قیامت چی دی کې اختلاف کوي چې څوک کوئی شتاو سو کوئی نشتا سو کوئی چی نئی بخو در روحونو در بدنونو نا نو دا اختلافونی پاکی پیدا کری کل چرده سنده سی علمونا درده چی پوی بشی وس وس نموت پو وخک ثم کلله بیایم چری دا س د چې دا د اختاب خبره دهسيعامون نظر د چې پوه بشي چې جودي شي علم نه الأده م هذا دغ لتونه شوړل نه دګزلیمونږ د زمکه م هذا فر شو وال چېبالله او تادن او غروونه خوونه په خلق نهکو عزواان. او تاسوم پیدا کړی یې جوړه جوړه وجعلنا نوماكم صبحا او ګرځولم دې خوب ستاسو راحت آرام د بدن وجعلنا الليل لباسا او ګرځولمږ د شپه جامه وجعلنا النهار معاش او ګرځولم د ورځې د کاروبار چې خلک به کم کم کارونه مايشت وبنانا فاقاكم سبان شدادن امنګ جوړ کړي د پاسا واس مانونه سخت او جالنا سرا جن وحاجن امنګ پکې لګولې دي یو چراغ بلیذن کې جنوار دي وحج او وحاج بلیذن کې او نازلونه مونږه مینه الما سورات دي وریزنا ولی عصر نه جوړول او شي فيه عصرون دا وریز نه جوړیږي باران ما ان او بو ساج را سیزون کی پيړن راز سي لا بو ساس کی ساس کی رازي خا جو سمر لوې غلبي لي او تي خزن له نخرج به حبا و نباتا چر او با سو پدي او بو سرا او بوټي او جناتن الفافا او غباغنا چپټ تي پونو کې ان يوم الفصل دا اغا تن لس نعمتو ندی قیامت کی با دا یو قسم خلقو تپاتی شی او نورو نبتو محروم شی بیشکا دو جو دایی دا, دا کانا میکاتا اغا وخ مقرر دی یو ما ینفقو بی سوری دا اغا روز دا چپک بوالشی پشپیلے کی متاتو نافواجا متاسو برازه و دلی دلی الى جهنم زمراء الى الجنت زمراء د نړی د لیوروانی عمل دلی چې د چا کوم عمل او ناغي به یو ځای کوي افواجن او پرابنستیش اسمن نشیبا دروازې دروازې وسیرت الجبال او چت بکلی شي دا غرونه فقانت سرابا نو په شی ګوره تر څو وخت ته پورې په نظر راځي چې ټول غون تھیوی سرابن ایا او پهناشي بالکل ان جہنم نه مکانت مییرسوزن به شکه جہنم په تیار شوي دی او په انتظار کې دی ل غ نه مع د سرکشو خلکو ځ ضرات لو دی غځتهاجان نهفرې دي خو ډیر ل وما کې به غټ غټ خلک را ځي زوی د خوار په کارڅکو مخه ل غی لابسین فی احقابا او دیو پاگی که وقتی ری پیڑه پیڑه همیشه بایی پاکی خواه ریزو کونه پی آبردن ولا شرابا نبسکی پا دیو که خوبو زکا دیو سر بدن تا یخوال راشی صوباتا نو یوتاو موی زکا ثبت قطع تاویی کنا نو دیو خوب سر آغا سر والی مولیوالی ختم شی کنا قطعیو دلتے سر او ته بردن یچدي سره بدن کې اخواله پیدا شي ولا شرابا او نو بو الا حميما مگر يشي ذلي وغساقا ويني ذوي جزاء وفاقا الا يذذذا بذله پورا د کنه ها دا پورا بذله د چ ورکوم ولي عملي سو انهم كانوا ليرجون حسابا په دې په دنیا کې چومې د نسات او د قیامت دا حساب کتاب او در اغجن کو لئے ایاتو نظمونگا پورا پا در اغجن تیاثرہ نی پی عمل کو نی پی عقید ساتلہ نی چرے راغستے ہو نی اوری دوتا تیار دا پورا تقزیب دیکھا نکا او کل لشین احسو اناو کتابا اللہوی ہر یو شیع ہر یو عمل منگ شمارے لئے پاکپل کتاب کے چقد اللہ علم دے فزوقو اوسکے اے جان نمیانو فَلَن نَّزِيدَكُم إِلَّا عَذَابًا موږ بهزي ډیر سزا ورکړو مګر یوازې سزا لِلْمُتَّقِينَ دَرُومِنَان بُشَارَتُ او بشپړ د متقینانو لپاره مفازن ډیر لوې کامیابې دي حَدَائِقَ باغچې دي وَعْنَابًا انګور دي او غپیر لې دی همزولې دی وکاسن زه هاکا او کاسې دې ډکه لا فی ولا دا اسمعون فی لغوا ولا کذاب دا څه د خاموشې زی دې چې جنت کې بدی خبرې او نه دروغ غلط نومونه غلط اوازونه چې خبيصه بدبخته دا مرو نه یې او د دنیا کې دیارسو یزا عمرب بکا اتوان دا بدل دا د رښتانه او ورکړې حسابن به حسابا رب السماوات والارض يوما برحمان هغه رب چې رب د اسمانو د زمکو اوسه کې په میندې دواړو کې ډیر مهربان دائم ليكون من وختواب خلق با اختیار نه لري چې الله سره خبرې وکي حصو کو اسوک اس بدای اختیار نه لري چې الله سره خبر یو کی یو ما يقوم الروح والملائکه صفاً دا غره د چې یو بدریږي جبرایل انور ملائک خپه تنظیم دا يتکلم غیبوم خبر نشي کوله ګوره الله مخکې زو خبرې کول شي عزیز عزیز نه ولا شفاء شفاء رسيان ګوري ښا الا من ازن الله الرحمانو مگر دا غچا تبا چې اجازه تو کې رحمان ذاته وقاله صوابه اور چا اجازت اجازه نه کوي چېغه دنیا کې کلمه وی لیکنه حق کلمه صوابه نو دا غوږه پاره وی اجازه کوي ذلك اليوم الحق دغه ورځ قیامت رښتیا ده هم نشه ته ویل ربي مآب ان دا چا چې غوښه شي اونې سي خپل رب ته زید راتلو آغه مطلب د کناخه چې ال ربی سبیلن قران ته مرادونه ان انظرنا کماذابن قریبن مونږ ویرو له دا عذاب نه چډیر نږدې دي او وسخه به ډیر نږدې شي چې قران نازل شي وې نو څار لسو کال او شو او چې اوس به سور را نږدې شي وي مزل دی وتا یوم انظر المرء ما قدمت يداه دا غرو ځا چې ګوري به هر بنده اغه عملتا چې مخکې کړی د لاسونو د دوه او ییقول الکافر او وایي ودا کافر باندې یا لې تني ترابا کاش چې زه خاورې یا لې تها قنات القاضیه چې بیا نوې شو زې یا لې تني ترابا هر کافر ووی هغه ده کدازمو کفما هموار شلو تسوا بهم الارض سوره نساء کې تیر شیو ایوبہ مون تی معنا سوک دا کی چې دین امرات شیطان دی خاص ابلیس نه دی الکافر هغه تن امرات هغه بولوی چې د خاورې وي هغه خاورې تسجده نه وکړي او فی خلقتنی من نار و خلقتو من تین خټی تواز سجدا کوم اب یا پاک پلے ہوئی چیارک از خاتاویں نخواب